Mm hm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 Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo uzvišenom Allahu i dolikuje. Neka je salavat i selam na Allahog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu učasnu porodicu, sve njegove ashaabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana.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 i kako se obhoditi sprem islamskog znanja, a naročito njegovih nosilaca. Ukoliko se nađemo u njihovoj prilici, nađemo se zajedno sa učenim ljudima kako, na koji način da se obhodimo, obhodimo s njima. Ko su to učeni ljudi, po čemu se prepoznaju i koliko to naša lijepa vjera, dini islam, pridaje značaj učenim ljudima na kojem su stepenu učeni ljudi u islamu, poslušajmo to u ovoj emisiji. Dakle, učeni ljudi jesu oni ljudi koji imaju ispravno šarijatsko znanje pri sebi. Znanje iz Kur'ana i sunneta koji žive i rade po tom znanju. Dakle, imaju znanje, nose u svojim prsima ispravno znanje iz Kur'ana i vjerodostojnog sunneta Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i rade po tom znanju. Ne samo da podučavaju druge, ne samo da savjetuju druge, ne samo da naređuju drugima, zabranjuju drugima i slično, već su oni prvi ti koji se odazivaju tim Allahovim naredbama koje oni poznaju i ostavljaju se onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Dakle, Učeni ljudi jesu oni ljudi koji imaju ispravno znanje, a ispravno znanje jeste svako znanje koje proizilazi iz Kur'ana i vjerodostojnog haditha, odnosno sunneta Allaho poslanika sallallahu alejhi ve sellem i neobhodno je da se radi potom znanju. Kaže Imam At Taberi rahimehullahu ta'ala, učeniaci su oni koje Allah subhanahu wa ta'ala učinio izvorom kojim se ljudi vraćaju u fikhu, dakle u fikskim vjerskim propisima i u svakom drugom znanju vraćaju se u pitanjima dina i pitanjima dunja Luka. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala kaže, islamski učenjaci jesu oni učenjaci čije riječi kruže među ljudima, čiji odgovori, fetve kruže među ljudima i samo su oni sposobni i određeni za izvlačenje propisa, odnosno za dolazak do odgovora na postavljena pitanja, na pitanja koja ljudi svakodnevno imaju, oni koji vode brigu o halalu i haramu. Učenjaci su predvodnici u vjeri, dakle oni koji posjeduju ispravno znanje, rade po tom znanju, oni koji su izvor kojima se ljudi vraćaju, slušaju njihove riječi, prenose njihove riječi od jednih do drugih s koljena na koljeno i slično i oni su predvodnici u vjeri. Učeni ljudi su predvodnici u vjeri. Ne može se za predvodnike u vjeri ili nekakvom vjerskom životu, nekakvim institucijama koje predstavljaju vjerski život i vode vjerski život, organizuju vjerski život drugim muslimanima, ne mogu biti drugi ljudi nakon učenih, odnosno mimo učenih. Dakle, učeni ljudi su na prvom mjestu. Učeni ljudi su na prvom mjestu i učeni ljudi su ti koji savjetuju koga izabrati, predložiti i sl. Dakle, učeni ljudi su predvodnici. Kako su postigli? Kopiranjem nekakvih diploma, falsifikovanjem diploma ili ne, već dakle svojim znanjem. Oni su istinski učeni ljudi. Svojim znanjem, strpljenjem, u podučavanju i radu po tom znanju kao što Allah subhanahu wa taala prejasno kaže u suri As-Sajda u suri As-Sajda prejasno nam spominje Allah subhanahu wa taala kako doći do položaja dakle ne sa mnoštvom glasova mnoštvom pristalica sve jedno na čemu bio ne sve dok budemo na takav način birali svoje predvodnike nećemo biti na dobro Već je bitno da se gleda u čovjeka. Šta govori? Čemu poziva? Radi on prvi po tome? Kako mnogi kažu, slušaj šta priča, nemoj da radiš kako on radi. Ne, već dakle ukoliko se istinski učeni ljudi birali na mjesta koja im dolikuju i koji su oni zaslužni, onda ćemo i slušati i raditi onako kako oni i govore i rade. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّتَنْ يَهْدُونَ بِي أَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِي أَجَتِنَا يُقِنُونَ I mi smo od njih činili imame, predvodnike u vjeri, za kojima su se kasnije svi ljudi povodili. Kada? يَهْدُونَ بِي أَمْرِنَا Nakon što su se oni povodili za našim naredbama, dakle poznavali naše naredbe i radili po tim naredbama, živjeli po tome lm soberu i na tome bili strpljivi wa bi ayatini yuqinun i bili u naše ajate ubjegđeni odnosno bili u našu pomoć pobjedu ubjegđeni dakle do predvodništva u vjeri do vođstva u vjeri i u svemu drugom dolazi se postupanjem po naređenom i strpljenju u svemu tome, nemnoštvom glasova, ne falsifikovanjem diploma, ne podkupljivanjem, podmićivanjem i ostalo, dok na takav način budemo birali svoje predvodnike, znajmo dobro da nam neće da nam neće biti neće biti dobra. Zatim učenjaci su ti koji odvajaju svoje vrijeme da se podučavaju vjeri, koji odvajaju svoje dragocijeno vrijeme Iako imaju znanja, nikada nije dosta. Učenim ljudima nikada nije dosta znanja. Šta onda da bude nama? Nama teško da savijemo koljena, da odemo negdje u džamiju, u mescid ili neko drugo mjesto gdje se govori Allah ovoj vjeri i da slušamo, da se podučavamo svojoj vjeri zbog koje smo došli na ovaj svijet, zbog koje nas, nas je Allah subhanahu wa tala stvorio. Nama je to teško. A oni učeni ljudi nikada ne prestaju sa traženjem znanja Pogotovo ukoliko se vratimo na naše dobre prethodnike, naći ćemo da su desetine godina tražili znanje, da su provodili godine i godine u traženju znanja, da su prelazili pješice, pješke, odlazili, tražili, skupljali znanje, narošto iz hadisa, iz miraza Allahog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Učenjati su upućivači zalutalih, oni koji upućivaju zalutale i zbog toga će uvijek ih biti do sudnjega dana. Neće proći ni nijedno vrijeme, a da u njemu neće biti učenih ljudi koji pozivaju istini, pravoj istini. Ne ono što danas mnogi od vjere, dini, islama kroje onako kako odgovara njihovim prohtjevima i strastima, već će biti učenih ljudi koji će, govoriti kako je rekao Allah i kako je rekao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i kako su to rekle prve generacije tumačeći Allahov govor i govor Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. U svakom vremenu će biti učenih ljudi koji će upozoravati na iskrivljenje vjere, na deformaciju u vjeri, na nove stvari koje se uvode, uvode u vjeri i na takav način čuvati vjeru od izmjene i, dakle, upućivati, upućivati za lutale. Zato je Allahov poslanik, sallallahu alihi vasallam, rekao neprestano će biti skupina izmoga moga ummeta na istini. Neće im nimalo naštetiti, nauditi oni koji se odvoje od njih niti oni koji se budu suprostavljali. Ostaće jasni, vidljivi, Do sudnjega dana. Sve dok ne dođe Allahova odredba, odnosno sve dok ne nastupi sudnji dan. Kaže Imam Buharija, Rahimehullahu ta'ala, ovo su učeni ljudi. Kaže za ovu skupinu, Allaho poslanik Mohamed sallallahu alaihi sallam, dakle u ovom hadisu kaže neprestano će u mome umetu biti skupina. Kaže Imam Bukhari, Rahimehullahu ta'ala, to su učenjaci. Neprestano će dakle u svakom vremenu do sudnjega dana biti skupina učenjaka koji će pozivati istini, koji će pojašnjavati pojašnjavati istinu. Alija ibn ibn, ibn Talib radijallahu talan je rekao učenjaka će biti sve dok postoji vrijeme. Učenjaka će biti sve dok postoji vrijeme, dakle sve dok ne nastupi sudnji dan. Makar oni ne bili prisutni svojim tijelima, njihovo znanje će biti prisutno. Makaroni oni umrli, otišli sa ovoga svijeta, ostaće zapisane njihove riječi ili prenosiće se s koljena na koljeno njihove riječi, njihovi savjeti, ono čemu su podučavali ljude. Po čemu se prepoznaju učeni ljudi? Prije svega učeni ljudi se prepoznaju po svome znanju. Po svome znanju. Rekli smo, ispravno znanje je znanje iz Kur'ana i Sunneta. Danas ima mnogo ljudi koji govori o vjeri koji pokušavaju da nametnu svoja mišljenja, svoja tumačenja vjere. Ispravni učenjaci jesu oni koji govore Kur'anom i vjerodostojnim hadisom Allahov poslanika Muhameda sallallahu alayhi wa sallam, pričama, kazivanjima, anegdotama, filozofijama i slično slušaju se, ali se od njih ne prima. Prima se ono što je rekao Allah što je rekao Allahu poslanik sallallahu alayhi ve sellem propisice se izgrađuju na Kur'anu i na vjerodostojnom hadisu Allahov poslanika alayhi salatu ve selam to je ispravno znanje nije ispravno znanje da ostavimo po strani Kur'an i vjerodostojni sunnet a da se prihvatamo nečijih drugih riječi znači drugih filozofija nije Kur'an za ovo vrijeme nije hadis za ovo vrijeme na udzubillahi taala Allah subhanahu wa ta'ala je objavio Kur'an i on će ostati do sudnjega dana. Iz njega će se crpiti poruke, pouke, propisi do sudnjega dana. Isto tako vjerodostojni hadith Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Učeni ljudi se prepoznaju po svojim postojanim držanjem, postojanom držanjem u sumnjivim situacijama, po svojoj postojanosti, po svojoj čvrstini vjere U vremenu smutnji, kada mnogi ljudi posustaju, kada jedni popuštaju, drugi pretjeravaju i na takav način pokušavaju svoje slabosti, svoje manjkavosti da prekriju, učeni ljudi ostaju postojani. Učeni ljudi ostaju postojani, ostaju umjereni. U Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. Šta ih čini takvim? Allah subhanahu wa ta'ala svojom knjigom Kur'an i Kerimom i vjerodostanim hadisom Allahovog poslanika alihi salatu waslam održao ih je na pravom putu i održavaće ih na pravom, na pravom putu. Ibnul Qayyim Rahimehullahu ta'ala kaže onome koji je dobro upućen u znanje, dakle učeni čovjek da je sumnji poput morske pjene, da je sumnji nedoumica, nejasnoća umišljenih stvari, izmišljenih stvari, ubačenih, da ih je poput morske pjene oni ništa ne mogu nauditi učenom čovjeku. Naprotiv, učeni čovjek svoj ih prepoznaje, razgraničava i odbacuje. Učene, učeni ljudi se prepoznaju po svome trudu, po svome zalaganju. Po svome trudu, po svome zalaganju koliko vremena provode u traženju znanja, koliko vremena provode u širenju tog znanja, u radu potom znanju i slično. Učeni ljudi se također prepoznaju po svome ibaditu, po svojoj bogobojaznosti jer je Allah subhanahu wa ta'ala upravo za učene ljude rekao da su oni na posebnom stepenu hašjeta bogobojaznosti, straha od Allaha subhanahu wa ta'ala, kao što je rekao u suri Fatir, Allah jalla wa'ala innama Doista, Allaha subhanahu wa ta'ala istinskim strahom od Allaha se boje istinskim strahom, doista učeni učeni ljudi. Učenjaci su oni ljudi koji imaju ugled kod svih ljudi. Dakle, učen čovjek koji ima istinsko znanje i koji radi po tom znanju, to znanje dostavlja drugom na škrtarju njemu nastoji da koristi svakog drugog i da od svakog drugog odagna štetu on prvi radi po tome da bi dao doznanja drugima da je u tome zasigurno korist takve ljude svi vole ljudi koji se na lijep način ophode prema drugima takve ljude svi vole poznato nam je u hadisu da je došlo da sve što je na nebesima i na zemlji, pa čak i riba u moru, traži oprosta za učenog čovjeka. Zašto? Zato što upravo učeni ljudi podučavaju druge kako da se obhode prema svima na nebesima i na zemlji. Da ne remete red koji je uspostavljen od strane Allaha subhanahu wa ta'ala Učeni ljudi, dakle, ispravljaju te nepravilnosti, pojašnjavaju ljudima kako se ponašati u svim situacijama sa određenim je li, drugim kategorijama ljudi, pa čak dakle i životinja, pa, pa, pa. Dakle, zbog toga i drugi, svi drugi svjetovi traže oprosta za čovjeka, učenog čovjeka. Zato učeni ljudi imaju ugled kod svih kod svih drugih, dakle ljudi, a eto čujemo iz hadisa Allahov poslanika alihi salatu sam čak dakle i kod drugih svjetova. Kaže šejhol islam ibnu tajmija rahimehullahu ta'ala. Onaj koji govori istinu i biva pohvaljen od svih kategorija ljudi, takav je od istinskih učenjaka. Onaj koji govori istinu i biva pohvaljen od svih ljudi, svih kategorija ljudi, Ta je od istinskih učenjaka. I ove riječi su zasigurno istina jer je Allahov poslanik Mohamed sallallahu alaihi wasallam ashabima, a i kasnije, dakle svim vjernicima do sudnjega dana posvjedočio da su oni Allahovi svjedoci na zemlji. Da su istinski vjernici Allahovi svjedoci na zemlji za koga istinski vjernici kažu da je dobar, on je dobar. Za koga istinski vjernici kažu da je loš. Dakle, okupe se na tom stavu. Na i ukažu na nekoga, dakle, da je i loš, drugi je dobar. Koga posvjedoče? Kao što se spomnje u hadisima Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. Kako se prepoznaju učeni ljudi? Učeni ljudi se prepoznaju po preporukama drugih, učenijih ljudi od njih. Dakle, ne može čovjek sam da sjedne u fotelju, da sjedne u džamiju da se ispne nam imber ovdje ili onda i da govori o Allahu i subhanahu wa ta'ala, jer ne može to kogod poželi da čini, već samo onaj za koga drugi učeni, odnosno učeni ljudi posvjedoče da ima znanje kao što kaže imam Malik rahimehullahuhu taala ne priliči ni jednom čovjeku da se smatra za nešto sposobnim svedok mu drugi učeniji od njega sposobni od njega u tome ne posvjedoči za to svedok mu drugi ne posvjedoči za to pa kaže za sebe ja nisam počeo izdavati fetve Počet, nisam počeo odgovarati na vjerska pitanja dok nisam upitao rabbiju i Jahju ibn Sa'ida, pa su mi oni to naredili. Dakle, ne samo da su mi odobrili, već su mi naredili i tada sam ja počeo izdavati fetve, a da su mi zabranili, ja to ne bi, ja to ne bi ni činio. Također, kaže, ima malik, neće onaj koji voli i koji želi da sjedne u džami u mesđid i da drži govor, da izdaje fetve, to i učiniti sve mu učeni od njega to ne posvjedoče. Pa kaže, ja nisam počeo izdavati fetve sve dok mi 70 učenijih ljudi od mene nisu posvjedočili da sam ja sposoban za to. Dakle, kako da prepoznamo učene ljude, koga da slušamo, od koga da učimo vjeru, da li to gdje god se pojavi neko, ogla se postavi, ima obraćanje, predavanje ili sl. Svakoga da slušamo i od svakoga da uzimamo, postupamo i sl. Slično. Slušamo, učimo vjeru od onih za koje drugi učeni ljudi posvjedoče da oni da oni imaju imaju znanje. Pa dakle, od tih posebnih osobina učenih ljudi dakle, koje dokazuju da su oni doista učeni, jeste, kako sam spomenuo na početku, da kod sebe imaju istinsko znanje. Znanje iz Kur'ana i vjerodostajnog hadisa i da rade po tom znanju. Zatim, da se zna kod koga su oni učili. Dakle, ti učeni ljudi, da se zna gdje su oni učili. Na kojim institucijama? Na institucijama koje pozivaju Kur'anu i Sunnetu ili na institucijama u kojima se promiču novotarije, promiču zabludjala mišljenja. Obavezno mora da se zna, da se ispita, da se provjeri gdje je dotični učio. Zašto? Zato što kada znamo od koga je on učio, kakva je ta osoba bila, onda znamo da je on isti takav. Ako je učio kod priznatih, poznatih učenjaka o kojima narod govori, sve najljepše, pozitivno, Onda je i on poprimio jer, kaže se, kod običnog druženja, kod običnog druženja kada se ljudi druže, došlo je u hadisu da je rekao Allah, poslanik, alihi salatu, sam čovjek je na vjeri svoga prijatelja. Pa dobro, gledajte s kim se družite, s kim prijateljujete. A li dakle, kada dođe učenik i uči od svoga učitelja. Ukoliko je taj učitelj dobar, on poprima sve, dakle, te dobre, lijepe osobine, osobine od njega. Imam auzaji Rahimehullahu ta'ala kaže prelijepe riječi. Ovo znanje je uživalo ugled sve dok se uzimalo iz usta ljudi i sve dok se obnavljalo pred njima. Onda kada je znanje postalo zapisano, kada je bilo zapisano u knjigama i na takav način postalo dostupno svima, tada je izgubilo svoj ugled. Zašto ovo kaže? Danas Mnogima se ne zna kod koga su učili, odnosno nema osobe da su pred njom učili. Već su sami otvarali knjige, čitali te knjige, razumijevali kako su oni htjeli, zaključivali kako su oni htjeli i na osnovu toga ljudima naređuju zabranjuju, savjetuju, preporučuju, kore i slično. Nije dakle u redu da se vjera uči iz knjiga. Naprotiv, i te kako je opasno učiti vjeru iz knjiga. Čak Imam Šafija, Rahimehullah kaže, onaj koji bude učio vjeru iz knjiga, taj će pogaziti vjeru. Taj će pogaziti vjeru. Ne može se samo vjera učiti iz knjiga. Obavezno, onaj koji nije u prilici svakodnevno da se druži sa učenim čovjekom i da od njega uči vjeru, da ga pita o vjeri, obavezno, ukoliko bude čitao u knjigu, mora jeli, da podlači određene detalje u knjizi i da pita kada se susretne s učenim čovjekom nekada u mjesecu da ga preispita, da ga pita da li je dobro shvatio ono ono što je pročitao. Također odbitnih osobina učenog čovjeka, za kojeg se dakle kaže da je učen čovjek i od koga se vjera sluša, jeste da ne slijedi olakšice danes slijedi olakšice danas imamo mnogih koji pričaju o vjeri i koji samo olakšavaju ljudima nema potrebe da se olakšava nema potrebe vjera je sama naša lepa vjera dini islam je sama u osnovi lahka allahov poslanik alejhi salatu vesselmi rekao inna din yusrun doista je vjera lahka doista je vjera lahka i nema potrebe pretjerivati u vjeri niti ima potrebe olakšavati u vjeri vjera je lahka I treba ljudima dostavljati vjeru onakva kakva jeste. I vjera je upotpunjena. Nije u redu, nije dozvoljeno da se bilo šta od vjere oduzme, niti da se bilo šta u vjeru pridoda. Već dakle, treba vjeru uzeti onakva kakva je, kakva je objavljena. Danas imamo mnogo opasnih stavova, mnogo zabludjeli stavova gdje se govori ljudima, olakšava ljudima, bez imalo griže savjesti, kaže se nije problem, ne moraš ti klanjati, kada dođeš kući ne moraš pitati da li možeš klanjati na poslu, tražiti jeli, u onom vremenu kada je pauza, sramota je, vidjećete ćete neko i smijavat neko i slično. Ne, kada dođeš kući sve to naklanjaj. Allah subhanahu wa ta'la u Kur'an i Kerimu naređuje da se u toku borbe klanja i to u džematu da se klanja u toku borbe u džematu, a mi tražimo i dajemo olakšice ljudima, kada dođu kući neka to sve, neka to sve naklanjaju. Ima li za to opravdanja? Nema opravdanja. Nećemo naći ni jednog ispravnog, priznatog i poznatog islamskog učenjaka da kaže da je dozvoljeno odgoditi pa namaz obaviti u nekom drugom namaskom vremenu, a ne dakle u njegovom vremenu. Ima ih koji danas kažu ne mora žena biti pokrivena, To je arapski običaj, to je ovo, to je ono, na društvu koliko žena radi na nekom je odgovornom položaju na posebnoj funkciji i slično, ne mora žena biti pokrivena. Može se žena obući ovako ili onako i slično. Danas dakle imamo mnogo mnogo ljudi koji davaju daju olakšice je olakšavaju ljudima bez potrebe, bez potrebe. Pri svega moramo znati da nas je Allah stvorio radi sebe da njega Allaha subhanahu wa taala obožavamo onako kako on traži. Zato znajmo dobro, draga braćo muslimani i sestre muslimanke, ukoliko želimo Allahovo zadovoljstvo, kada hoćemo da saznamo neki propis, pitajmo šta mi je Allah naredio po tom pitanju. Šta kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alayhi wasallam po tom pitanju, ne šta mi kažeš ti. Neću da mi neko filozofira, već šta je rekao Allah po tom pitanju, šta je rekao Allaho poslanik alihi salatu o samom po tom pitanju. Nemojmo se obmanjivati na dunjaluku da nam neko daje olakšice i olakšava. Znajmo dobro da posle dunjaluka dolazi drugi svijet ahiret, ti koji nam olakšavaju, koji nam davaju svakakve odgovore sutra neće stati između nas i Allaha subhanahu wa ta'ala i braniti nas opravdanje nam tražiti i slično Ne. Dakle, sutra će svaki od nas i svaka od sestara muslimanki i drugih žena dakle odgovarati, odgovarati za svoja dijela. Zato kaže Ibnu Muflih, rahimahullahu teala, veliki islamski učenjak, zabranjeno je muftiji da popušta u fetvama, da izdaje fetve po slabijem mišljenju, da olakšava ljudima i zabranjuje se slijedjenje takvog čovjeka uopće. Dakle, ukoliko bude izdavao takva mišljenja, nije u redu naplativ zabranjeno i da se takavi sluša. Kaže, imam Elzai ko bude slijedio iznimne stavove. Danas možemo doći do svakog stava do kojeg mi hoćemo. Neko je rekao, može. Ali to što je rekao da može, imali za to dokaze Skurana i Sunneta, to trebamo pitati. Zato se interesujemo. Zato kaže imamo uzaj i ko bude slijedio iznimne stavove, taj će na kraju izaći iz vjere. Ko bude slijedio iznimne stavove po određenim pitanjima, taj će na kraju izaći iz vjere. Zatim, dakle, bitna osobina jeste, dakle, da učen čovjek koga hoćemo da slušamo, koga hoćemo da pitamo, da znamo da je, dakle, tražio znanje, da ima i za sebe godine, godine traženja znanja i godine u dostavljanju znanja. Ne, dakle, nemojmo samo gledati u izgled da je lijepo, odjeven, da ima islamski izgled i ostalo, islamsku spoljašnjost, onako kako traži islam i ostalo, ne, već dakle, malo se upoznajmo sa njegovom biografijom, gdje je to učio, kod koga je učio, koliko je učio, koliko govori ljudima o vjeri, da li on radi po tome što ljudima govori, čemu ljude savjetuje i slično, Kažu naši prethodnici poput Ibn Rušta, rah, Rahimahullahu ta'ala, nekada je ovo znanje bilo duboko u prsima ljudi. Ljudi su izgarali za njega. Danas je ovo znanje izgleda postalo odjeć. Ljudi vide obučen kao muftija, kao islamski nekakav predstavnik i što god kaže uzmi od njega. Ne, dakle, kako su postavili naši islamski učenjaci veliko pravilo, Istina se ne prepoznaje po ljudima, već se ljudi prepoznaju po istini. Istina se ne prepoznaje po ljudima kako ljudi izgledaju, izgledaju kako islam traži od njih, oni zasigurno sve ih govore ne mora značiti, već se ljudi prepoznaju po istini, ukoliko govore istinu, ukoliko govore Kur'anom, ukoliko govore vjerodostanim hadisima Allahov poslanika alejselatu ve selam, onda su to onda su to dobri ljudi. Nije nam ostalo mnogo vremena, zato ćemo uz Allah subhanahu wa ta'ala dozvolu u kasnjoj narodnoj, ako Bog da emisiji, govoriti o položaju učenih ljudi u islamu. Koliko islam drži do učenih ljudi, koliko ih vrednije, kakve im položaje Allah subhanahu wa ta'ala obećava i na dunjaluku i na ahiretu upravo zbog ovog istinskog, ispravnog islamskog znanja kojeg nose po kojem žive, po kojem rade i kojem savjetuju druge ljude. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas poduči njegovoj vjeri, da nas vrati njegovoj vjeri na najljepši mogući način. Molim ga subhanu wa ta'ala da nas učini od onih koji slušaju, a zatim slijedi ono što je najbolje. Molim ga subhanahu wa ta'ala da uprosti i meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama, wa la hamdu rabbil alemin, وصل اللهم ما لا نبين محمد وَلى عليه وصحابِه يجمعين والسلام عكم ورحمةُ الله اللههُ واللههُ والله والله الله وال